Знаючи, що у мить найбільшої кризи той здатен понищити усі свої роботи або й скоїти ще непоправніше. Аж тепер Пабло згадав, чому забігав уранці до майстерні його лікар і радив йому провести день у дрібних, які не потребують духовних зусиль, мороках. воно що, даремно мучив глину й себе, цього, що йому бракувало, і так зайшов у тупик, і так ладен сказати собі, «Годі того мистецтва ти себе вичерпав до дна, чи в і впияцтво, то буде остання твоя мужність. Може сказати собі про це зараз, відкрити пляшку коньяку, стати перед дзеркалом і випити на прощання з Павло Пікасо, а потім пити і пити, не виходячи з майстерні ціними місяцями? Може, це кінечний і вже невеликовний його занепад? Так йому не хотілося не їхати до Лугуру, де неодмінно наскочиш на занудливого журналіста чи на групу туристів, що топляться на тому майдані, де в серпні 1793 року переляканий дюдовік XVI підставив свою посинілу, сіяну голодним потом, тремтячу шию під гільйотину, а його королівський замок всієї миті став художнім музеєм. За півтора століття із замку досі не вітрий запах королівської кухні та поту королівських наложниць. Хоч кілька разів реставрували, хоч у ньому щоденно бувають тисячі людей, оглядаючи чи не найбільші цінності духу за всю історію людства. Йому таки не хотілося марнувати часу на цю поїздку, бо настрій без того був кепський, хоч очолює декадентів. Та жена вчора так спритно розіклав свою пастку, що вискочити з неї не вдалося, бо необачно, треба їхати. Попріч женової приманки були в нього справи, в юманіте, та побачення з хтивогубою своєю послідовницею, гнучкою, як гадючка на медичній емблемі. Та дід, який куди більше пасував би фах на турниці, аніж малярки. Спокуса зустрітися за дід підігрівались ще й тим, що в тихому ресторанчику, поруч з будинком послідовниці, можна буде поласувати корчатами спеченими в глині та приправленими гострим Кемалевим соусом у виконанні такого ж гострого, як і його східна приправа, грузина-емігранта. Власне, тільки зараз, відчувши смак тієї рідкісної страви та уявивши очі Едіт, він погасив у собі сумніви. Треба їхати. Вранці Катерина заворогувалася зі своїм дзеркалом, що висіло на пристінку біля дверей. Обмаєнне рушником та витканою гіллячкою хмелю – у ньому завжди було видно стежку, відворіт і катеринине дерев'яне ліжко з пухкою горою подушок та білим з домотканого полотна покривало, яке в молодості вона сама ткала, сама вибілювала на двох сонцях, сама й розшила його пишними рісними трояндами. Тому воно й досі пахне її молодістю, разом бантежить душу щемким, незбуданілим спогадом. Це дзеркало дуже багато бачило і, здається, дещо й розуміло. Вона бачила юною ще Катеринину прабабцю Марфу, статуристу полтавку, яка лише на одне єдине літо покидала Богданівку, коли власник березової рутки Платон Закрецький найняв її побілити свій маєток. Прабабцю Катеря не пам'ятає, бо її ледь втримала і мамина пам'ять. Марфа покинула світ дуже рано, хоч встигла пожити з чотирма законними чоловіками, а народити Катерининого діда від п'ятого – незареєстрованого в церкві та таркуватого стельмаха Яреми Пилипенка, чиї дзвінки колеса по кілька разів докочувались до Криму назад, потребуючи лише чорної, м'якочі самого стельмаха, коломазі та відерця води, щоб не розсихатись під шмальким південним сонцем. Світла на таємницю ранньої Марфиної смерті не проливає навіть той факт, що всі чотири її чоловіки лягли на Богданівському цилиндарі один біля одного, набагато раніше від неї самої. Можливо, таке сусідство допоможе їм на тому світі розв'язати цю трагічну загадку. Марфа рано зажила собі слави на білінні хат. В цьому одвічному ремеслі українок досягла такої віртуозності, що їй не залишилось нічого іншого, як жити не з серпа, сапи та прятки, а з грубих пирсових щиток вапна, котре до кості роз'їдало її руки. Вона мала майже церкове вміння балансувати на щаблях драбини, по якій, зрештою, піднялась на вершину своєї слави. Саме на тій вершині її помітив власник березової рутки – гоноровитий з холодними металевими очима Платон Закревський, надумавши літом 1843 року вибілити свій маєток. На той час Марфа вже зазнала славолюбства, хоч марнославною стати їй не дало коротке життя. Вона погодилась побілити панський маєток за харчі з панської кухні, за фірми на який щовечора возитиме її в Богданівку,